Как поляци и българи четат басове на Фьодор Достоевски? С този въпрос започваме последния разговор в днешното издание на Хоризонт до обед. В студиото е доктор Магдалена Питлак. Тя е българист, славист, преводач, доктор на хуманитарните науки по литературознание и главен асистент в Института по славянска филология на Ягилонския университет. Занимава се с съвременна българска литература и култура, както и с теория на превода, Днес тя ще води преводаческа работилница, озаглавена между книгата и автора, колебанията на преводача на най-нова литература. Това ще се случи в два часа в Софийския университет, в новата конферентна зала, входът е свободен, а организатори са пълският институт, съвместно с Факултета по славянски филологии и къщата за литература и превод в София. Добър ден, доктор Питлак! Добър ден! Говорим на български, да. без превод... Така е. Назнадяваме, е... да че ще е български чист. А, ами така звучи. Това е предимството а, да разговаряме с българист. Оценяваме вашия жест да го в Хоризонт до обед непосредствено преди работилницата. Е, благодаря много за поканата и трябва веднага да ви кажа, че е, и вашата програма и по принцип Българското национално радио и Хоризонт предимно, много го използваме е, the Пора... когато работим с, да с студентите. Те да слушат един такъв прекрасен български язик, така че... Да, много да да е такъв. Наистина, благодаря ви. А, вие сте автор на книгата Полифоничност в превода. А, как поляци и българи четат басове на Федор Достоевски. Да. Заинтригуваме това заглавие и за това да започнем оттам. Има ли разлика в прочита на басове в Польша и в България? Да. А, веднага трябва да обясня, че бе, книгата е възоснова на докторската ми дисертация, така че сега ще е много трудно да кондензирате. Да, да кондензирам това, но е, това, което исках да проверя, е, беше това, дали наистина е, лектурата на е, едно произведение, една книга се различава в двете страни и в две славянски страни, да кажем, е и специално, че и в двете, и в двете страни бесовете правят така наречени издателски поради, или преводачески поредици. Тоест и в България и в Польша има няколко превода. И интересно ми беше не само това дали дали и колко много се различават възприемането на, на едно произведение, но също така дали самия момент на е, когато един превод се появява в една култура, дали той внася нещо и дали прочета може да се промени чрез а, и отговорът е да, така ли? Отговорът е да. И пак най-накратко казано. Е, оказва се, че и в двете култури е, и поляците, и българите са чели е, бесовете в оригинала, преди да има преди превод. Да има превод. Е, Първия полски превод малко по. 20 години по-рано се появява 1907 година, докато в България 1928 И всъщност тогава се появяват. В Польша се появяват два превода на книгата. Така че. А, да, а откъде идва, от идва тази потребност? Имате ли обяснение а, за? Преводачески поредици, това, че един превод се смята очевидно за недостатъчно добър или съвършен и се търси нещо да. друго. Оказва се, че а, това можем да го включим в а, едно голямо понятие, което е политика на превода или политиката в превода и така нататък. Както и да, да го развием, ще, ще е добре. Имам предвид е, факта, че е, или политическата ситуация е, налага и е, накарва преводачи да преосмислят, да е, да, да, да се публикува нов е, превод, е, или е, то, като става дума за този, на този най-ранния превод на полски, не може да се обясни. И това било някакво вътрешно. Вътрешна потребност, потребност. на, на преводачата, На преводача, който да. се оказва, той се подписва а той е само. А с... и преводач ли? В... В два... Не, не, Направил не, два превода, или. Не, в, тази в година е само един превод се появява. Mm -hmm. И то м, подписан само с а, главните букви ТК и след това се оказва, че това -Търбински е Таделшка един от най-големите философи полски на 20 век. Вау, това, това е много, много любопитно. До каква степен а, политиката в разбирането ни за политика се отразява в политиките на превода, политическите ситуации, дали, дали се Включват по някакъв начин в да. промяната на и подхода към един текст, да, това много добре. Точно бесовете са много добър пример за това. В България, например, втория превод, който е, е от 60-та. Мисляш, 60 те години. Точно 60-та, ама то е част от събраните съчинения. съчинения на Достоевски и то е свързано с годишнина голяма и е, тогава е, се появява този нов превод на Георги Жечев, но увода е същия, който има в светската версия от горе-долу същите времена. Е, това е статия на Владимир Ермилов, който казва, че това е памфлет, политическа книга, е, е, апотеоза на революция и <съпълзвър> подобни. Да, това също е любопитно, че всъщност предговора, обяснението, така да се да. каже, и иде, идеологическата да, рамка, да. идва от Съветския съюз. Да. Да, А, пък, а в, в Польша така ли? В Польша е, не, като сравним, понеже края на 50-те се появява нов превод, не е така, но пак политиката, като става дума за Бесовете, много добре можем да забележим в постановката по Бесовете, е, направена от Андже Вайда, 70-те. И това вече е, от този момент хората, в Польша повечето поляци, като мислят за бесове, мислят за, е, само за политика и за е, политическата ситуация, всъщност, и за комунизма, и така нататък. Всъщност така. и да прави от бесове една критика на а, съветския булшевизъм. Така се получава, естествено, да. А сега <свят> да ви попитам, а, а подобно нещо не се случва в България, наистина? Е, в България първо... Първата, понеже е, Вайда, неговото представление никак не е първата постановка без основа mm -hmm. на Бесовете, но е най-известната. И мисля, че до сега нямаше толкова, силно, толкова силна адаптация, докато в България първата, е, първата сценична адаптация се появява чак 90-те също показателно. Да. <laughs> Много интересно. През, през превода да видим, да видим и политически разлики между двете а, страни и двете общества. А, да ви попитам нещо, нещо в страни, по-теоретично, до каква степен превода на поезия се различава от превода на проза? А това зависи от, е, от самия текст. Винаги от текста. От текста, понеже. Е, има естествено, е, школи преводачески и е, теоретически, които казват, че за да превеждаш поезия, трябва да си поет. Но все по-често се смята, че не е така. Може би за това, че самата традиция, самата поезия се променя много и вече а, поетиката по всеки дневна става и може би за това по-популярно -по става Uh... праводачи на проза да, да. На, от, отиват към правод на поезия. Поези. Вие сте превеждала Георги Господинов, който да. е особено поетично натоварен да. езика му. <laughs> превеждала сте разказите и други истории и даже либретото на спейс-операта да. на Георги Господинов. Да. Труден ли е Господинов за превод на полски? Труден, но и приятен <laughs> за превод на полски, понеже ам има, има универ... много универсални стойности, а пък тези неща, за които той разказва, свързани с е, истинската история, е, за един поляк не, не са чак толкова трудни за разбиране. Нали? Все пак е, соца и тези времена а, някак и имат доста сходни черти. А кажете ни, ни вашият интерес към българистиката, откъде идва? От, от къде сте го научили български език, Първия видосък с езика ни? Първия ми досък в университета. А защо решихте български? А, малко случайно, честно казано. Значи аз реших още по... така в гимназия, че искам да а, следвам славянска филология. Знаех, че, че трябва да е един от южнославянски езици, понеже западните са... Ми се струваше, струваха много близки на полски, а, източнославянски. Тогава, нали, аз съм от този набор, който смята, че всичко, което... Значи, вече не е така, но като, като малка си мислех, че това, което има на изток... Е, е много интересно. Не. Или по-скоро по обратно По-скоро обратно. Значи и руската култура не ми се струваше никак интересна, понеже аз бях от първите набори, които не е... трябваше да учат руски язик. Нали? Нашите... Mm -hmm. Винаги а, по по-големите колеги са ни казвали, че те ни карат да учим. Тоест, е малко и за това... след падането на Берлинската стена, когато махалото беше в обратната посока, до тогава много-много руски руски. Да, yeah. и след това, нали, като можеш да избереш нещо друго, все пак е... славянството някак ме Би, виволюуваше. И исках да е, тогава да е м един от южни, южнославянските езици. И знаех също така, че искам да следвам в Краков. в Веговънския университет. Това аз просто обичах този град още от, а, от гимназия. И така реших... А от коя част на полша сте? Е, централната. М така че живея 200 километра... Значи, родния ми град е, Аз живея в Краков естествено, но родния ми град е 200 км от Краков и 100 от Варшава. по петя така. Ясно, ясно. Но сте се предвижили към Краков? Да. И там вече знаех, че има три, три възможности: Сърбски, хрватски, понеже в Краков много рано са се разделили езиците. А, това също е любопитен. Политически да. момент. Да, да. да. Понеже, ни, доколко знам, Краков и Агионския университет беше един от първите, който без никакви а, проблеми, просто казва, добре, това са две различни традиции, нека да ги разделим, и третия български. И аз ох, много се чудох, се чудах и четох много, ама реших, може би сръбски, понеже това беше след, след... Войната. войната и ми беше много интересно, че и те са славяни, защо. Тези конфликти там се случва много такова, още е, наивно мислене. И тогава се видях с един приятел, който беше по-голям фотограф. Е, е, аз винаги това, което той казваше, аз го, го приемах като това, което трябва да е. И той ми казва, виж сега, тези сръбски хърца, те са няк... някак са лесни за един полак, айде да следвай нещо друго и. Как-то е да, да, да научиш всеки момент. Аз така, ох, ама аз вече реших. И тогава ми остава той е български и казвам, добре, да видим какъв е той. И започнах да чета. Разбрах, че единствен аналитичен език между сленски езици, който за, за тогава, за това време нищо не ми казваше. Ама. Беше интересно. Кирилицата, нали, което тогава. М... Да, всъщност кирилицата е допълнително uh, Да, по, по това време е, сръбски още по-често използваше е, латиница. Точно така. И а аз, както казах, руски не съм учила, и затова се казах: Е, това е предизвикателство, а пък и разбрах, че самия Балкан е. Балка на тука в България и ето така записа в българска фиология. А защо направихте тази преводаческа работилница за студентите-българисти? А... Тази. Коя, която, тази, която ще... днеска, добре. днеска правите, а преди това разбрах, че благодарение на такава работилница, сте направили разказите на Емила Андреев да, да, а, на, полски. на полски. Ама тая работилница трябваше много по дълго време. А, просто а, мисля, че и на студентите ще им е интересно как а, работи един преводач а, и специално като става дума за а, славянските езици, които хем са подобни, но а, има много разлики и Всъщо, също с това може да е голяма трудност. Да, това е много любопитно. А, ето през този ваш разказ за вашето ориентиране към българистиката, минаването през Сръбски, а, Сръбския, който наистина преди 10 години беше повече на латиница, отколкото на да. Кирилица, след това и заради политически да. причини за към Кирилица. А, един един език, който е по-близък до този, на който се превежда, по-голяма трудност ли създава, отколкото радикално различен език? Близостта между славянските езици Тя води много... ли до по-сериозни предизвикателства пред преводача? А, много често помага, но едновременно... Подвежда. А, подвежда, да. Тези известни фалшиви приятели... Тук вече трябва да сме много. така Внимателни, Внимателни че наистина много често. А, а то подсъзнателно мислим, че знаем какво означава дадена дума, израз или фразологи. А всъщност може а да, да всъщност е може да означава нещо съвсем обратно. Над да. какво работите в момента, Магдалена? Ох, в момента работя над превода на Везвишени на Милен Русков и затова съм тука. Всъщност съм гост на къща за превода и литература и а, столичната община. А, участвам в резидентска програма за преводачи на българската литература. Колко време е? На чурите Един месец. А... Не е достатъчно сигурна съм. Но това може да си позволи един преводач, който, както повечето от преводачите на художествените текстове, работи други неща, нали? Трябва да се занимава с други неща. Аз работя в университета, така че можах да си позволя Месец до от да отсъствате Да, отсъствам там две седмици, почивки, сеси, Приключих малко по-рано и за това. Ами много се радвам, че споделихте това време с Хоризон до обед. Успяхме да направим този разговор при нас. Нека пак да каже, че днес е вашата лекция, среща, преводаческа да. работилница в Софийския университет. Да ви пожелая успехи и до, но... до нови срещи. Благодаря и до нови.